صلاة والسلام بیشک حضرتی سیدنا ابن نسای اشعری رضی اللہ تعالی عنه اغای رمایت نقرقی دعا بخاری شریف حالیست فرمائی چی پیغمبر علیه صلاة والسلام تبا دا کی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس کې صحابه کرام ته شف فرماوه پیغمبر علی السلام با ټول صحابه کرامو ته مخ او دا ارشاد مبارک به کو او تو وویل چې هیڅ باغ او جو تاسو د دې ملګری چه ده حجت او زورت ما تراوڑه ده ده سفارش پوکی مالا او چې تاسو سفارش پوکی که ماست ده سفارش قبول کر او که ماست ده سفارش قبول نکر تاس ده با اللہ جل جل رو عجر او ثواب در که ده حدیثنا ده طرف تا پیغمبر علی السلامون متوجه کری چه دا مسلمان او مومنان دا اسلام او دا دین او دا عقیدی دا وجهنا دارون ہے وکار دادا چه هر مسلمان او هر مومن دا مسلمان او دا مومن همی شرفان سلمان او مومین محتاج ده هجتونو ده پرکولو قلار که ده قبل برابر او کوشش بکی چه ده کوشش کول نیوالا سفارش ده او ده سفارش به اصطلاح که ورده شفاعت وای یا قسم ده سفارش یا کار سواب او ده اجر والا اجر او سواب دیو گٹی ندیع حلیث مبارک کی سفارش کولو طرف تا پیغمبر علیه السلاة و السلام مبارک فالعومت تاقیاد و قیامت متوجید گئی حضرت حکیم علومت مولانا اشرفانی تانوی رحمہ دا یو بزور وقعه خپل موقعي ذکر کړی دا غالبا هغه بزور حضرت عبد صاحب مولانا عبد القادر رحم الله هغه یاد کړي هغه یو سره راغله را. دا یو تویل چې زما یو کار شخص پوری بند على سفارش وکي کې دای شي سما هغه کا وشي دوه نوی هم زماده سپاره شته وځینه الو هغه حضرت عبد الستار رحم <سلام> الله تعالی له یو خبر او د نن لنوت لا کوم سلم الله چې طاقت برابر د پاک د پاور من دا پیغمبر علی السلام مبارک فرمای تاسو سپارښت یو اجر درته ویلا او شتو جوړ اجر حاصل کیږي که تاسو ما ته د یو چا لرو چې زما په دې زبانه باندې کوم حکم دی الله په خو دی الله د مرزا برابر یو هغه په زما په دې زبانه باندې جاری کیست زستا دا تاسو کوم تابع نه او به هر پک دې تاسو شفاعت وکي سفارش وکي دی او حجت من تو ثواب حسنه او د شفاعت او سفارش د دې احکام که دا صفارش او دا احکام برابر کو معشوری که دا صفارش دا تعالیم عام شید دلدیس روگیا اصلاح رازی احلی خلق پوی خلق با اغونا با کار واقع استرزی دا مسلمانو کارونا با جول شید او که دا صفارش دا احکام برابر استعمال نشید احکام <متضح> چه قرآن از منشان او صلت تا پیغمبر علیه صلات و سلام مختبع یعنی ده برابر نشی بیا ده اصلاح و زیبانده سفارش قصاد رای بد امنی رای ده مسلمانان و معلوم خرابی طول النظام ده رحم برحم بز سفارش ده حکم اگر زیون معلوم اول که معلوم اول چه ده سفارش دی موقع که جایز ده و که نا جایز ده سفارش متلب ده سفارش سه متلب ده سه حقیقت ده درهیم ده سفارش طریقه کار سینگه با سفارش که او سرم ده سفارش نتیجه دا دا دا. او, او, أو دا شریعت ته جایزه هم داوک نه او که جایزه نه سفارش اوکا او که جایزه سفارش مکاو بیا په دې وخت کې سفارش کول ناجایز ده ګناه ده حرام لیاقت نشته الله جل جلاله ورته ډول لیاقت او فوهنده ورکهلې چې دا منصب او دا مرته و سنبال كي. او ته د هغه سپارښت کې چې دا بالکل زی سپارښت کوم دا وی منصب حقدار دي کله دا لیاقت چې دا منصب سنبال كي. او در حقیقت هغه کلياقت اللہ جل جل و رو نداعی کنید تاسو سوائی دیس رب اصلاح راشی که فساد خود بخود بخود فساد ہے اصلاح بنی راد دکاہ دریب دا منصب سنبالولی نشی دا غی حق ادا کولی نشی دا غی منصب حق ادا نکنی حوامتا حق نرسیگی چا چیه دی منصب و دی مرتبه و دی دفتر صفارش لري د اگر کپو صورت کې سفارش ده خلکنده په حقیقت کې گواهه ورکوي سر ټول معاشره فساد راځي د مسلمانانو اجتماعي ژوندۍ ور باندې خرابي نو هغه ډېر سخت ګناه دی اړدلوي چره یو دا شی انسان زسر تعلق کوي یو دا شی ګناوي چې اغا سره معاشره خرابي د مسلمانانو ورګلوي او خوخت او محافظت تاوان راشيږي بشاعت تزور دی ته وايي د پټلو کوواله صفارش کول د شهادت رسول دا دا کومه نه او دا یو د شه ګولانه کستا د سپارش په یو څوک پر اقتدار راځي یو منصب او مرتبه ته ورسيږي او غیر د هغه منصب حق نسبه ادا کول طالب کثوا نو هغه چې څو هم بالکل مساوی ور سرشې او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی لوی بی وقوف کما عقل انسان مسلمان اراده چې دنیا برابرېږي او د دین و او دین ته د نوښتې امتحانات او بیا چې امتحان وشي دا پرچې په کې چې مخې نو تاسو نو دي کې به زما مسربعلانو درو درو قطار لګول او چې تاسو څوک منتحین بي، امتحان واره هغه تاغه نمبر پېش کړي چې د اوسري عادتو سلیحاز بود یعنی کتی پرشکی نیوی لیکلی هم و خواه پاس کار چه دا پیل نشی و ندان نا احل دان نا احل نپار سفارش کی ندان سوی زمان ملا جامعہ و دا معاشرہ اصلاح شی که فاسید شی و پیغمبر علیہ السلام مبارک فروائی چکل ریبا د کارونه نه اهل ته اوسه پرل شي قیامت انتظار کوي بس قیامت بالکل قریبونه وله ده نوخص شریق یو لایک شریق د پوئ شریق سفارش وکړل بل ترته دالو کاري ثواب ده, ده لوي اجر والا خبره میا ش په حسن یا نصیب منها څونه چا خیر پاره نه کشل کالا غفر یا منصب پاتی بی کدیرش پاتی بی اگر سونه دا خیر کرکی او دیر سفارش کار بور سر پورا سوار پورا عجر با لاجر غلو اللہ ورکی سفارش عزت حاکیم علمت عزتان و رحم اللہ خبرتا مختصر اکوم سفارش سنگ الفاظ ادا کول پکار پس الفاظ را سفارش که گونه سفارش مانا دا دا یو چاد توجو یو خبری تا رانبل توجو دلان داری دا سفارش مانا دباؤ دا ڈالن نه زبردستی کرن نه ماله اردو سمن رای سی توجو دلان سفارش دیت دوی جا سفارش کی، جا سفارش کی او چا سفارس کې نو هغه چا د سفارس کې آگے ته دو نوای دوړ طرف ته ستاسو او جوړ راو سمونګه عمران استاد په دې فلاني منصب باندې مقرره دې ته او استاد دې تمام او استاد په علم کې دا خبره اچو کته مناسب کا پکار دی مثال پتارو با انتا تا یو حجتمند سنیران چه تا خود پلانی سری سر تعلق سن اوزا دیر محتاجی تا یو پر چه اولی که نتا بور تا اولی که چه دا حامل مثال پتارو ما تا پتا دا چه دا حجتمند کستا خخوی او تا طبیت برابر بی نسا مددو سن او او او او او او او او او او طبیعتا برابر نماتا دا محتاج معلومی سمده دوست روکه بس اللہ که با یوسو اید یو منصب او دا یو مرتبی را پار سفارش که دا غیر پار زمنگ علماء خبال علفاظ قولی لاتا یوسو کرنش چیزا پلانی دبتر که مقرر یگو او دعاقی اهل حملی اغا پیو دبتر که بردکوال وارد نتبه اولی زما په خیال کې دا یو موزون شخص ده زما په خیال کې دا یو موزون شخص ده که ستاسو یو او که ستاسو مصلحت برابر دوا او که ستاسو اصول او د قواعد نو دې ته کار ورکړه مګز دونه وبال دا ولونو ته کې کېدونه لیکې چې ډېر ناراضه زه بیا پرشر په تاب باندې واچو دباو په دغه باندې بیا به کې څه خراب نه نه سمورته زما په خیال کې دا شخص د ډېر مهمه خبره ده زما نه اصلاح به پوری تړلې ده دا شخص زما په خیال کې موزون شخص دی اگر شرایط پکیل اگر اولی نوکتی سفیس هموارا کوئی ماو تیرنسا پکی اولی کم ایداس اولی که ضرور کام دیجیه ضرور کام دیجیه چی دی ادکارو چی کنورو بیڑا غر قیم خیر ایمارتی دا سفارش نیه دا خوزه بردستی نیه دا خوزه همو حیثیت دا مشوره دا مشوره بس یو چال سفارش کول دا یو مشوره, مشورة, مشورة أغ, أغ, أغ, ده مشوره د مستشارو وو چا له مشوره وا خستل سي اغه اگر امانته غرو بولل شي علم برابر د خپل برابر د حالاتو برابر دي صحیح مشوره ورک خو لیکن اوس دا ضروری نه ده چې چا تا نه مشوره او غختله نو تا خبره مانی نه تاسو ورته مشوراو ورکهسته از مووالدانه چې حق مشوراو ورشه چې څو نوې حق مشوراو چې صحیح مشوراو ورکهقدر ترازی دماغ وکړه او کله مشوراو ورکرا د مشورې دقیق والله خو مانی کنه مانی تاسو سموسې مو اړيو ده تاسو پوره شریعت تعالیمات داري پهنا مله سره تاسو صفاره شو کې تو جوړ اجر حاصل کې خو لیکن دان سرینه چې خا ما ته چې الله سو حکم یا بکو ای واقعیت سمون غړي احادیث وکلاځې سمون در شریعت یلو حکمونه معلومي د احناف او د شوافیو پکې اختلاف خبر ته مختصره کوم حضرت ابی رضی الله تعالی, تعالی عنہ دا, اور دا کم آقاو مولا حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا هغه وینځو او دا ریچ اوللیکم اقا مولا هغه حضرت موخیز رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح باندې ور او بیا چې عائشه رضی الله تعالی عنها حضرتی بری را واقع او چه واقع او لاغی نبالی بیا ازاد اترار او مسئله لالا چه او منزخ غلام پا نکاکی بی. او بیا در خپل پا المولا ازاد اکی دیگه خزیل خیارعی تر حسیلی در که داری دا دا خواهن صرفاتی که که چه غلام در او که زنوانا جدا حضرت محمد پیو رسول الله تعالی دغه کله چې ازالکله اته یې چې هغه د سر نه پاتکه حضرت تعالی موږ आवाज فرمایې چې کله حضرت موسی رضی الله تعالی په کلوې کې ګرځیدل او چې یو چېوبې چل چې وره معنا ما چدا کې ما نه کا کې پاتس دا او کې ولای چې ګره کړه راوړې یادونه اخیر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی رسول اللہ مبارک صلی اللہ وسلم تشریف را علیک رسول اللہ اے اللہ پیغمبر کہتے حضرت مغیث بریرہ تما سفارش کہ ما پیغمبر علیہ السلام مبارک حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راہ اختلا اے کہ تو وترجو کہ را حضرت مغیث تا دا خبر در ابو بالہ حکما کہا یہ دا ستارہ زوی بلار دا کلا یہ دا, دا دا دا نو تے دا اللہ پیغمبر ما کہ حکم کے حکما اختیار کس تا حکم خا مخ بر دل و جان میں من لے دا ستہ حکومت تری دنیا سر نہ برابر ہسی منم کہ زما زوی منی کہ سبحان دا دا ایمان او دا اللہ او دا اللہ دا کوری پیغمر دا محبت نشانی دا چستا حکم ایک که ما منی که نمانی زمان فلسفه منی که نمانی خلی کنستا حکم دا, دا ما منلے او که سفارشو دې حادثه کې رضی الله تعالی جماعه مشوره دا عمر ته لپاره تعلیم ده چې تعلم مشوراو کې تا دې و تا ته حجر جل جلاله دغه مشوره ورکړو ثواب درکې داغه سفارش کول ثواب الله حضرت ورکې په سفارش حق دین کې حق دین کې په احسان نجوته لاوري او كه اخر ستاسو تماشوره ورته له مشوره و نه منله خپقي به هم ناراضي و نه کار کوي ځکه نو ډيره بارو کرستاسو ثواب خوش الله جلماتع والعمل بالتوفيق له ستاسو الله تعالی د اخير